Seit vier, Kassett, zwei, Hemmschach. Plötzlich hört sie, weil sie noch keiner nicht gehört hat. Scheintel, bist du schön, sagt das männerische tiefe Kopf. Sie glaubt es nicht. Keiner hat sich noch keiner an solchen Werte nicht gesagt. Keiner hat sich noch keiner sich umgekickt auf ihr, aber sie will es hören. Die reue Reit, glättende Säue, viel Nessun mit Süßkeit wie mit Honig. Die Pferd gehen sehr gern, klappendig, sanft, mit der Pottgewissen der Erde. Die schwarze Nacht, die stille Kiele und schmeckendige Schumme mit täusender stillen Klangen. Scheintel fühlt sich sicher in die starke Hände, was halten sie? Sie glätzt seit der Hände, verharrte wie, de, wie Leder. Aber plötzlich fliegt sie räubende Hände und blonschen über ihr Leib. Sie erfüllt eine starke Busche, eine Busche von einer jungen Mädel, wo keiner hat sie noch nichts ungerührt und sie so häuptt um weinen. »Mama«, ruft sie ihr gestorbenen Mieter, sie soll sie schützen. »Salle«, lasst sie auf und treibt sie zurück im Beutel an. »Geh«, schreit er, »bist bis du in deinem Säum und ich will dich nicht mehr schieben, bleib' mir. Geh, geh«.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 Darf nicht die Zwei gelten, brummt Salle. Was fragen Menschen, wie du darfst, wird man dir weisen. Und hielt dich, sei größer Stutt mit allerlei Menschen. Scheindl hat getrachtet, ob es zu suchen zu den Menschen, wo sie so heiß geküscht in der Nacht, aber sie hat nicht gehört, was. Salle hat reingeschmissen die Pferde und gehackt sich mit seinem Beut über die schlechte gepflasterte Barsch auf der Steine. Schendl hat herausgenommen das Stück Papier auf welchem sie hat gehat und geschrieben die Adresse und ist gewiss wei von den menschen sie soll das geben Eberzelen sie hat nicht gekannt leinen schreiben die größte stut wo sie am serste mal gesehen hat gekocht von bewegung dorschkes plattformen haben geknackt über die steine ein elektrischer bogen ungefähr hat dunkel gekehrt mit der klingenden klapp Als der Tritoiren von der Gedichte gab es viele mit vierstöckigen Mäuren, haben Menschen geeilt, gejogt, getrieben, nicht umgekündigt sich auf keinen. Scheinlich gestanden, als der Tumute in den fremden Gedichten ist, zudrückendig in Mäuren ihr Keuschel zu sehen. Es hat ihr ausgesehen, wie die alle Menschen so eine gewaltige Fremde, einer der anderen, und keiner von sich weiß nicht, wohin er läuft und wo er wohnt.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 Es scheint ein Räufgekrochen auf einem Ferdenstock und ein reiner Stieb, füllt mit Kindern. Eine er Jede, ausgeschmiert von Keulen, wo sie gehackt und gelegt in die Kirche rein, hat sie bei der Gegend mit der Stiekel nicht gehackte Keulenhand. »Wemen dürfen Sie freilen?« hat die er Jede gefragt auf Barsch oder Luschen. Wo scheint es tatsächlich zuerst einmal gehört. Keiner hat hier keiner noch nicht gerufen, freilen, Und ich gerät zu ihr auf sie. Schändel hat auf ein Schämte übergegebener Grüß von der Jüderns Brüder, sei erschuchen und dem Schammes von Hektisch und erzählt, nach wo sie es gekommen war, sich in der Stelle. Der Jüdene hat ausgefragt sich auf den Brüder, dem Schammes, in gewollt wissen, wie das Mädel will dienen, arbeiten in einem Walbadestrieb zu gehen für ein Deutschkuchen, Scheinl hat nicht gewusst, was sie sagen. Die Jiede hat ihr Klur gemacht. Ein er deutscher Kirchen hat sie ihr gesagt. Es er ist ein Mädel, was dient bei Deutschen, wie er in der vierten jüdischen Kirche er im kochten Schabbos. Scheinl hat gesagt, als sie will dienen in einem balapathischen jüdischen Stuhl. Die Jiede hat abgewischt mit dem Breckvater ein Nassbänkel in ein eingeladenes Mädel sich setzen. Waschen Sie sich auf den Weg, hat sie gesagt, und weisen die Kuh.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 Die Kinder sind gestanden herum und gekeucht vor Gelächter. Provinz Eichhäle haben sie ihr grüßen. Kapitel 9 Mit dem Frühmorgen zugleich, wie nur der Heuswächter öffnet auf mit dem Skript das Teuer von Heus und gähnet sich Heus mit reuen Keulen und grünlichen Beginnen, häupt sich auf von ihr Schäden. Eisernen Schmuelbettel und Zinntunerfeier in der Kachelner Kirche. Sie weißt schon jetzt, wie er soll mit Altsraum zu gehen in der Größe steht. Nicht nur, wie er soll zu zappen, was auf der Wand, noch auch, wie zu tun, alle anderen gröschlutischen Sachen. Sie weißt, als man darf kein Gaslichten, Stolzflaschen mit Meul, wie sie hat es getan in den ersten Tagen, nur als man darf verdrehen in der Rehe. Auch nicht, kann man sich versammeln. Punkt also weiß sie, wenn reinzulegen, als selber nicht mehr bei ihr in Gas und Meta, wenn das Licht geht euch. Sie kennt sich euch auf die Schuhe, hat sich keine schleinenden Ziffern auf dem großen Warnsäger. Sie weiß, als wenn der Hauswärter öffnet die Steuern und geht nicht zum Haus, ist es Zeit, euch zu holen, sich vom Bett und zu machen Feier in Kirch. In Jan Schibeckers Haus, wo sie dient,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 Teller, Gubbeln, Messers, Pulmessiges, Tazengläser und Tetzloch fielen nun alle Kredenzen. Als es breit, größt und ungestuppt in Jansches Bäckershäus. Unten unter der Wohnung in Kehle hat Janssia eine größere Bäckerei, wo als er Sachbäcker Gesellen Backenbräu tut genannt. Der nicht beweibte von seinem Essen beim Balabusenhäus. Kinder und Stief sind nur als Sach. von Größe jingen, wo so eine hübsch herübergewachsenen Tate-Mame, bis das Seukind, wo es liegt ein Wiegel und reißt sich zu der Mames Brust. Katzowin bringen ganze seitlich Fleisch jeden Frühmorgen. Marc sitzt uns, trug nun Sack mit Kartoffelgrinsen, die Töpste eine fette, schmalzige, ungelumpert Größe, wie man wohl sich damit gegräbt, so ziemlich ist du. Na no, mein Koch in der Stieb und Scheindel es ja er ganzen tog auf de vieß sie kimmt mit em misslesn steus scheindel essen scheindel teil scheindel putter scheindel zucker scheindel salz rieft man sie von alle seiten es schrift jansche der balabus aita beigke was halt nei neus kratzen des schwarze boot seine von vermeilcktheit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 aber er macht sich ein Stoff hin, Jansche. Er ist ein freiliger Passeu, ein Letz, wo es lieb, von anderen zu lachen, und es macht ihm nicht alles, als man macht von ihm kräusigt. Der Zeh ist ein Nascher, ein größer, ein geschmatter Haus. Wie viel Sprinze sein Weib soll nicht verschließen für ihn die viele Tippe eingemacht, wo sie gleich zufährt, zum Schülpfirnischen, zum Schülpfirnischen, da schnappt er Jansche, und macht dann Chorbohnissen sein. A so is er auch, er ballen allemul zu, der chappen sich des Arz mit ebis gits. Alle Weile chappt er sich er rauf von Keiler und Stieb, kratzt aus die Bord von Mehl und guckt mit freilichen schwarzen Eugen auf Scheindlin, sie sollen um ebis dallangen zum Tisch. Scheindl, Scheindl, sögt er zum Gram und patscht mit Lippen er Simen, als er will ebis zubeißen. In der ersten Tag hat Schindler ihr Ballabus nicht verstanden. Da der Lublina von Piask hat keiner zu ihrer Säunisch gerät. Er hat Bechlall zu ihr nicht gerät. Sie hat darüber gekickt mit größeren Augen auf dem neuen Ballabus, zugehört sich zu seinem Latsuneslach, wo sie hat es auch nicht gehabt und nicht gewusst, was sie tun für ihn. Jetzt versteht sie ihn schon. Sie kennt sich schon auf aller Kochmess und am Zürrlach, Seine, und sie weist auf den Wink, wo sie will. Janschig fällt von nachher. Scheindl, nehmen wir uns von hier und kein Beinl, sagt er zum Kram, wenn sie gleich ihm zieht zum Tisch. Wie ein jünglicher Nascher kriegt er ein Rauf er auf die Schafes, sich täus den Weinschelsaft, und Gordl, Gier, Asoi, A Sprinze soll derweil nicht da reinkommen, legt auf die Nasse Wonses und lernt Scheindl mit der Nigen von der Magde. Umherabzadeg bin Chalpusso, mein der Pusik, soll sich erzählen, mein Klafte. Mehr von Balabus halte Balabus dem neuen Riefen. Sie können nicht einsetzen von Ortsprinze. Als sie in der Bäckerei hat sie mehr, als sie ging in der Bäckerei, sollen sie nicht begangen werden. Als sie in der Bäckerei hat sie mehr, als sie mehr in der Bäckerei, soll sie nicht beteiligt werden. Punkt für den Mann ihrer nimmt sich von keinem Sachnisch zum Herz, nicht wegen der Kinder, nicht wegen der Bäckerei, und hat nur im Sinne seine Gramen, hochmaligen Aschereien, als so ihr süßes Prinz ihr Tummet verrummet, verzückt, voll mit Möhrung, Schad, auf Hals und Allemann. Von ständigen Hüben und Säugen ist er raus von der Formen. Die Brüsten hängen bei ihr wie Torbis auf dem untergehäubenen Beuch. Die Füße sind bei ihr zernümmend, Das Mäuel breit und offen von Eukerzen, Krächzen, Tarnesoben, Musse suchen und Schilden. Sie können nicht drücken auf ihr Kopf die Größe Stieb, die Füllkinder, die sie hat auf der Welt gebracht hat, und was vielen unter das Haus, von groß bis mittler, klein und pizzerlich. Sie hat nicht, was sie will, und wie er soll sie will. Sein Leben, sein Eigenleben, gar nicht umgekehrt sich auf ihr, der Mäuel. Schwerer von allen ist verriert das Säugkind, was sie hat gehabt auf der Ältere, wenn sie hat schon alle weiberische Späune Säuggegeben. Sie müssen oft aufkommen und säugen das Säuferle, beschittenes Verrichten und das Wegel. Und sie ist mohlere Züge auf die Janschen, was sie hat auf der ältere Jungen mit noch einem Arseniklmacharbeit gewählt hat. Sie hört nicht oft zu schildern, liegendig übergebeugen mit der torbigen Brust, über Meilhoff und Kindenwiegel. Jansche, bei Gruben soll ich dich, herauf zu Ballermutschen Scheindlen, ich darf sie haben, sie soll mir reinschleifen durch das Kindenwiegel. Wie hastig, sie gibt dem Kind ihr Brust, so hastig, gibt sie die Erzieheräusche von Kindesmeilhoff in Samen mit den Säugen. Gönig, sahne ich kein Chaser, rät sie zum feinendigen Kind zuspielendig die Bluske. Scheindel, werde ich einwiegen. Schindl wiegt hastig das weinendicke Kind, wafendig mit der Wiege so heuer, als er dreht sich schierende Stäbe. Alle Piesker Lieder, die sie kennen, singt sie, aber das Kind will nicht einschlufen, in reißigem Gebein. Als es wird schon gut einschlufen, heuben die größeren Kinder und sie tummeln, die Jüngler von der Atüren und der Mädeler, Von der Schule kämen sie läufend, tummeldig ausgehängert wie der Wölf. Scheinl essen, riefen sie. Wie viel Meutzis Bräut mit bitter Scheinl schmierten Schuhen, von sie ist er allzuweinig. Sein Verschlingendes Eidermann kickt sich hin. Noch ausgehängert davon, sie fallen rein, die Erwachsene sehen. Sie arbeiten nicht beim Futter in der Bäckerei. Sie arbeiten in Geschäften und sie gehen ausgebützt mit weißem Kellnerlach.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 Pünkt der Säure halten sich hineinschaffen mit ihr, die Gesellen von der Bäckerei. Eine ganze Nacht backen sie, per Tag legen sie sich schlossen auf die Säckemehl. Im Mitteltag häuben sie sich oft mit den nicht schlossen, sondern mit säurigem Mieter. In den Hinterhäusern mit Papieren ermittelt auf die Vermeilung der Käse, können sie einen reinen Stieb aufbessen und sie halten eine Neuforderung von Scheindlern, sie sollen sie zudrücken zum Tisch. Von allen Seiten rief man sie. Scheindl, gießt sie in den Teller rein. Schallen wir nicht. Scheindl, viel Salz hast du ungeschotten. Müsst sein verliebt. Scheindl, der lang Pfeffer. Scheindl, mein Toys, zieht sich ein Nun zu den vermehligten Gesellen. Aber sie packen sich schön. Wie weit, sie soll sich nicht ausheben. Sie hauten sie in einen Eischmierer mit den vermehligten Händen. Scheindl wischt mit dem Vater die Schemunen von vermählten Fingern auf die Reute flammende Gebacken und die Teller fallen ihr von den Händen. Die Gesellen lachen. Maseldorf wünschen sie ihr, wenn sie bleibt stehen an der Schrockene, betrachten dich die Schabens und die zerbrochene Keile. Märchen zur Abriss. In der Philippanacht, wenn sie legt sich in ihr Eisenbettel in Winkelkirch, hat sie kein Ruinisch auf ihr Schmull gelegen. Man hält sich in ein Drei und tut, die ganze Nacht. Kein Muldes tut, kein Ruinisch tut. Oder der Ballabus allein kriecht er rup in der Bäckerei und mit Nacht so hat man einen Blick zu der Arbeit, wie sie geht. Oder der Sinn seine kann man spät bei Nacht von seiner Spazierung und seit Sünden unter dem Gas und sich einen Essendetab. aachmo kummt de gezeln rein inmitten der nacht nehmen halben wo se pala buster halb verschlossene stieb schendel wegt sich über ihren korb aber de jingen verchappen sie durch geindig schendel ist erschrocken vor de menne wo strein sich in eer keer sieh sich umruhig und neugierig zusammen ochmo kummt de pala busa leiner rein und der unter wäschen keer und reit beim kran wasser lang hin umgeschickt Von Schlupfstib schreibt Prinzess heiserig Kohl, Jansche, wie bist du? Ich trinke Wasser, entfört Jansche, es dorst mich. Schön, ist es schon umgekommen, dass es trinken ist? ruft Prinzessin mit einem Unzutrauen. Wie noch, mir nimmt sie an einem Mädchenstib, häuft die Mund dorsten in die Nacht. Scheindl hört uns durch das Schappen von Ballabus über den Portege und tullet sich mit einem Überbettel über den Korb. wie sie wohl sich Wellen verstellen, vor allem, was lockern auf ihren danach. Vom Wegel her, der säuferlende Stoff zu weinen, reißen sich. Kapitel 10 Starke Fress, Brennendicke, haben ausgespießte, dare, nackte Zweigen von den Bäumen auch um die Piasker wegen. Gefreurene Sperlinge, haben mit steifen Flügel geflattert in Eisbadeck die gefreurene Scheiberlach. Man soll sie reinlassen in die Stuben. Kräuen haben verraxchend sich gezöpelt zur chaserischen Rückens, sichern durch Speis und Warmkeit. Die gefreurene Teichlach, die eingeschrumpene Bäume, die harte Erde, alles hat geknackt von Kälte und Frost. Der Himmel ist gewähnt Bräune und Bläu, Vom peurische Wonses haben Stickereis nachgehangen. Vom pferdischen Meiler haben Eiszepp wie Wonses sich nachgeschleppt. Nach der Fräst haben Schneien genommen, drei Schneien gedichte Fette, wo es heute der Wind treibt sei, vertreibt das ein nicht. Nur schütze ich um und um auf fährten Bäumen, auf Dächer und Slummen. Übernacht sind ein peurischer Heißlach gewonnen verschotten. Tieren von Chattes verstellt. Hint haben sich auch so versteckt in seiner Buddhas, also haben wir viele nicht ungespitzte Euren zu Fremden tritt. Keiner ist nicht gegangen über die weißen, verschottenen Wegen. In Mathes' Heisel, in Hektisch Gessel, ist es ein wenig kalt, nass und hungrig. Jeden Vernacht aufs Neue hat Mathes' Gesicht in kleinem, zerrissenem Löchel, zu sehen, was für ein Wetter es dürfen kommen. Der Luech hat geschrieben, teilweise lind, und Mathis hat gewartet, es er soll sich ausleitern. Aber die Schnee haben gar nicht gehört. Wie von einem lächerlichen Himmel haben sie sich geschotten. Die kleine Scheiberlach von Stiebel, seine Gewinner so überdeckt mit plachtes Schnee, als das Licht ist durch die See kaum durchgegangen. Der Wind hat heuch herangetrieben dem Schnee, durch der Läuser Tier ihn auf der Leimander Potlige ihm zerlegt. Allemul auf Schnee haben den Mädelchen Stub immer weggekehrt mit der Besen, aber bald hat ihm der Wind wiederum gejuckt. Der niedrige Balken hat gerinnert von Feierigkeit, geschwillt und gebeugt sich. Von der schweren Schnee Masse hat ein lächeliger Dach sich herupgesetzt, um Kräste geharrt einzufallen. Matthias hat alle Weile aufs Neige öffnet ihr, wo sie es verspart gewesen mit Weiskeit und auch alles gekickt auf der Gase. Gottgetreie hat er gebeten zum niedrigen, schüttenden Himmel, sah sich mir rachen, aber der niedrige Himmel hat alles geschotten und geschotten, der Wind hat gefeift, gerissen, gedreht mit den Schneen. Nach mir ist nicht gegangen nach Eide, Er hat nicht gehabt keinen Scheich. Er hat seinen ganzen Tag gelegen im Bett und mit einem Messer geschnitzt den Korre. Heute ist ein Stub, ist ein wenig kalt und hungrig. Hat er eine Uhr gehabt von liegen im Bett und nicht keine Geide. Er hat sich mit sich allein gespielt. Von der stücklichen Korre hat er ausgestellt Selna auf dem zerrissenen Mieberbett. Einer mei gegen den anderen, der, andere, der soll sich schlugen. Inmitten der Arbeit hat er alleweilige gehabt einen seitigen, mordigen Blick zu der Mühme, zu sehen, ob sie wird ihm nicht waffen, bis zum Kopf, der fahrt, wo sie liegt im Bett, bettog. Die Schwesterlach sind nach rausgegangen von der Tür, zum Holzkämmerl, und hat ein Oste gefunden, ein bisschen Späne, aber das Kämmerl ist gewinnt verschotten. Sie hat zurückgekommen mit reutigen, freunden Händen, von langen Grabbeln, und züge frohren im schnei und getanzt über der leimen der portleke von kält und weitig die kälte sei vergangen unter de nägel euch de winterballen von de fies habe reuter beständig ungetune pluschen im jomftdicken jacket mit de patchakis und buffnarbe hat sich herumgescharrt bei de möwen vom welchner felete preisen seinen erweg zu lebt der kält und gerieben mit rezire der, der leide schwarze Über die etlichen Wochen Fresten und Schneien ist alles ausgegangenes Stub. Es ist nicht gewähnt mehr kein Kartoffel, kein Arbel, es kann ein bisschen Mehl. Euchte, ungegreite Korre und Späne sind gewähnt ausgebrennt. Gurnisches gewähntes Stub. Christ erneut. Mattes ist gesessen auf der Spitzbank wie in einem fremden Stub. Im Möhringang zu reden, ein Wort zu haben. Jeder Knack, was sie hat gegeben, mit der Leidige Tepp, hat getreißelt mit den hängigen Nachtlampen. Wuscht hat sich er weggesetzt, alle, wie er verhassene, hat sie geschrien zu den Menschenstüb, hat sie sich gar nicht gewöhnt, was sie tun. Mathis hat sich aufgehoben von der Bank, hat der Schnee gelegen, bis die Fenster lag, hat er gelost sich im Weg zu den Dörfern mit dem Sack, hat er heimzubringen, Bräutenstüb. Er hat er rausgeschleppt, bindlich Streu von seinem Bett, ein reingelegter Streu in den Stiefel, mit zerrissener Säge die Stiefel herumgehielt, mit stricklichem Trot herumgebinden, er hat umgetan die Schabesdicke kappete unter der Wachedicke, herumgegartelt er die Lenden mit der Riemen, mit der Verzeile der Euren in den Backen herumgebinden, er räuschlosend die, die zerknallte schwarze Bord von vorn, und mit der größten, stärkenden Hand gelöst sich im Weg. Ich habe hat auf ihn gekickt mit schlechten Augen. »Wo gehst du, Ochs? Der Schnee war durch verschiedene Wege«, hat sie gebrummt. Die Kinder haben ihn bei Fein. Tate, gar nicht, haben sie ihm gezeugt bei der Polizei von den etlichen Kapiteln. Wir haben Mäure. Aber Mathe hat getan sein. Gotteser Vater hat er gerade mit Herz. Ich will von Nacht zurückkommen mit Speis. Nachmittag hat er zugeklebt seine schwarze Augen zu einer Stückchen Scheibe, wo es der Wind hat abgereinigt, und nachgekickt dem Tatten seinen, wie er kriecht in Schnee. Er geht, hat er gerät zu der schwesterlichen Scheibe. Er wird kleiner, kleiner, und noch ein Stückchen, sagt er, Scheibe, verschwinden. Die Mädchen hat gesagt, Gott im Himmel, er soll niedergehen. Matthias hat durchgescharrt, steht, er rüßte der letzte Heißlach. Aber wenn nur er es zügig kamen zum ersten Zeilen, beim Scheitweg, sondern die offenen Winden ihm befallen mit der Pfeiferei und ihm gestellt sich im Weg. Mattes hat er geschnitten in die Winden, durchgebrochen sei er eine Weile, aber bald hat ihm er Wind in der Seite er juckt und ihm in den Schnee reingeworfen. Wus mehr er hat gewollt, er rüßt von der Weichkeit, als mehr er sich gesinkt.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 als es gewann ein Jamf und Weiskeit. Scheinende der scheinende Sohn hat geblendete Augen. Alleinig wissendig, wie er soll, hat Mathis blitzend erfüllt, beide Hände zugetillt zu einem Zeilen. Der Wind hat ihm gleich zum Zeilen zugetrogen. Mathis hat verleichtete Hände zu Augen den Augen, hat einen Wirbel, so einen blenden und gekickten Weiskeit. Er hat gewollt ersehen, ob es ein Geier oder ein Schlitten, wo es einem Wellen mitnehmen soll, ein Stück Weg. Aber keiner hat es nicht gewöhnt. Auch viele können Vögel nicht gezeichnen sich in der blendenden Weisheit. Rebeunische Leute mit Mathe's Gemurmur zum blendenden niedrigen Himmel über sich. Tätige Trauer im Himmel, verlass mich nicht. Nun, chätliche Minute betrachten die Gegend, hat er probiert, ein Reis zu kommen auf der Weg. Mit den Fies hat er die bekannten Wegen der Tat, der Wind hat eine Weile aufgelost, geblieben nicht von vorn, noch von hinten, im Pleize, und untergetrieben, mattes in den Weg. Plötzlich hat er ein Mensch, der sehen, jemand keigen kommen. Nur Kampunen ist nicht gewohnt zu sehen. Der schöpselige Korne vom Pelz ist gewohnt hoch bei Schatten mit Schnee. Aber von der Bix, wo es hat gehangen über den Menschen Pelz, Und von der heucher Gestalt hat Mathis erkennt den Waldwächter, bei welchem er vielleicht nicht einmal käufen hat geschossen Häuser. Guten Morgen, Herr, hat Mathis gesucht in Polenisch. Der Mann mit der Bex hat aufgeschockt, dem Schöpfen im Kölner, ausgerieben, das Brunnen von Schnee, in ein paar grüne, ausgetarzt, die Augen auf Mathis hinungestellt. Jesus, Maria, hat er gerät und erstaunt er. »Wohin kriegst du das Jeet in das ein verscholten Wetter?« »Kein wohl geläschter Geier, guter Mensch«, hat Mathis gesagt. »Eff schon will ich kriegen ein bisschen Speis von meinem weiten Kind.« »Gornisches Duenstieb.« Der Waldwächter hat geschockelt auf ihn mit dem Kopf, als alle Schneierlacher haben sich aufgetreißelt von seinen spitzen Schöpsenhüttl. »Bist du mir schüttel geworden?«, hat er ihm gefragt. »Was ist nicht der Gein?« Mathis fragt. hat die Untergebinden steifert im Riemen auch in den Länden. Gott wird mich beschützen, hat er gesagt. Der Gäu hat gehäuben mit den breiten Achseln. Willst du gehen? Geu, hat er gesagt. Aber du wirst verfallen werden. Welf wollen dich heute wissen? Welf? hat Matthias gefragt, hat er schockiert. Welf? hat der Mann mit der Bix gesagt. Ganzes Tades laufen sie auch im Wohen wieder hin von Hünge. Matthias hat ausgedreht sich zurück zum Wind,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 in abgebindende Verzelle von der Eure. Er hat darum gekickt, jeden Winkel, gesiegt er bis zur Sache, wo es mir solle keine vermaschenden, verretliche Gilden, aber es ist gut und nicht gewesen. Die kleinen Mäscher nicht leichterlich, sondern schon gewesen versetzt. Wo es tut man? Hat er gebrummt zu sich allein. Chave hat er knacket um mit einem eisenem Tor, und beide Bufner, wofür er jemt auf die Plüscher im Jacket, ausgestellten der Breit wie ein er pur schwarzer Fliegel. »Beiteln, geh«, hat sie geschrien, »über der Häuser«. Mertes des Eugens sind er gewohnt Doppelkreuz. »Chave«, hat er gemurmelt. »Chave«, hat ungespart beide Hände an die Seiten. »Deine Mann, seien, seien,« hat sie gewissen auf die Kinder. »Nicht meine. Geh über der Häuser und bring Bräut für sie.« Zu der Ballabat im Gey und Bethel. Matthias hat umgekickt zuerst sein Weib, dann auch die Kinder und genümmende Hand und Säckl, mit welchen er hat früher gelöst, sich in den Dörfern. Was dumm ist dein Willen, hat er gesagt zu der zerrissenen Masise, wo sie hat geküscht, war er in der Reuske versteht. Er ist ein Reuske vom Markt. Bei der ersten Krumm hat er sich upgestellt, nicht geharrt, der Dreiske da reinzugehen. Nach langem Warten hat er ungedrückte, verfrorene Klampe und geblieben Stein bei der Tür. Was fehlt dir ab jetzt? hat die Krämerke, eingehielten, nette Verscheulissen gefragt. Er hat gewusst, als er darf suchen, schenkt er eine Dove. Nur anstatt dem hat er gefragt, sie ihr Mann ist nicht zu. Die Jäden hat mehr abgedeckt, als gefrorene Bohnen von der eingehielten Verscheulissen. Ihr Sinn dachte sich von Hektischkessel, hat sie gebrummt. Wusste habt ihr, ob es mein Mann? Mathez hat nicht gehört, wo sie sind. Höcke mir, wenn ein Mann sein wird, hat er gebrummt. Er ist gar in der Gier, ein guten Tag. Er ist zu der schräglichen Krummen mehr nicht gegangen. Er hat darum geschleppt, sich mit den leidigen Säcken auf den Maxl von Gas zu Gas und sich aufgestellt bei den Lanternen. Die Kälte hat geklebt zu seinen nassen Säcken um den Stiefel. Nach München und Marew ist er herein zum Berufshäus im Schulgessl. Er hat vom Fasswasser von steigten großen, finsteren Federhäus, ungeschöpter großen Kuppern im Schöpfe, ein ausgetrinkter Hübsch davon, nass zu machen, seine ausgetrinkten Gedäume im Hals. Danach hat er lang abgerinnigt im Schnee von der Füße und stille nach nur der reine Bestenstück. Geht ihn auf den Treppen, hat er gesagt bei der Tiere, seit morgen. Der Ruf hat er weggestellt aus Gloss-Tee, was er hat getrinkt können. In einem Reisgebeuge in dem Kopf von der tief erleidenen Vaterstelle konnte er zu sehen, wer es kennt. Geht nur ein Dramatis, hat er gesagt, buch abu. Das, was der Ruf hat ihm der Kind beim Nommen nicht umgerufen mit der Ruf und noch mit der buch abu. hat er umgefehlt mit Warmkeit seine gefreurte Glieder. Er hat sich gefühlt heimischem. Ich habe lächerndes Stevo, ich habe noch auszuhören, die Portelchen mit Wasser, hat er gesagt. Ich habe Strein bei der Schwell, Rebbe. Darauf hat er ausgedreht, heller, der im Hengedicken Naftlompe über den Tisch. Kommt zu ihr zum Tisch, Rebbe Mattis, hat er ihm gesagt. Setzt sich, du, auf der Bank. Mattis ist mit Augenblick umherrbaren Tritt von seiner rumgebindenden Stiefel zugegangen zu der breiten Bank, langt Gäust am Tisch und sich auf der Fabrik. Wo es vor derer Besuchung geht, schreibt so Mathis, hat der Ruf ihn gefragt. Mathis hat geschwiegen. Der Ruf hat ihn umgekriegt, der steht ihm eine Weile, ihn noch einmal gewollt ihm überfragt. Bald hat er verkascht dem Kappelus über den Steirn, und zugegangen zum so dicken Samovar auf dem Tisch. Trinkt ein Gloss warm, sagt Mattes, hat er ihm gesagt, ungeessend ecker Glossteil. Mattes hat mit zitterdicken, steifen Fingern von beiden gefreuren Händen ungenehm in das heiße Glossteil, aber anstatt trinken hat er gut genommen Weinen auf dem Kohl. Rebbe hat er geschlucht, zwar jeder nicht. Der Ruf hat er aufgelegt, beide Hände auf Mattes' Sachsel und in ihm geglädt. Gott wird sich im Rachen sein, hat er gesagt. Verliert nicht den Betuchen, Rapp Mattes. Schweigendig ist er raus von dem Bestimmstieb durch ein Fetterhaus zu der Kirche und bald zurückkommt er mit der Bräut unter der Sammette in der Pollen. Kein Geld habe ich nicht, hat er gesagt. Nimm das Bräut, Rapp Mattes, und trug das er Heim zu erweiten Kinder. Mathis hat noch heftiger geschluchzt. Seine Achseln haben gezittert. Rebbe hat er gehäschet. Er hat alle Morge lebt von Jigias Kapayim. Darauf hat er mir reingelegt, das Bräutensacker ein. Ihr wird mir aufgegeben, ein Bräut, hat er gesagt. Sie ist nicht gelieb, ich kann es doofen, nur ich will es scheißen. Mathis hat ausgewischt mit der verfreurenden Pollen der Träger von der Eugen in der Räuse von Bestienststück. Er hat geeilt daheim. Hat er schwell noch, hat er das Bräut von Sack ausgenommen. Es und gibt die Kinder, Chave, hat er gesucht zum Weib und allein versteckt sich in der Winkel. Chave hat betrachtet das Bräut, was hat ausgesehen, wie er heimisch gebacken ist, nicht bei einem Bäcker gekauft. In abgesteckten etlichen Mäuses ist der Fynn für alle Kinder. Wenn sie hat gehalten, in Abschneiden der Mäuse für sie, hat sie Blitzling abwurfgetan mit Kass, Das halbe Bräuten der Erd zu fiesens Mathezes Säck herum die Stiefel. Ich darf dich auf Kapurus mit deinem Betelbräut, hat sie geschrien. Ich gehe zurück auf die Sanden. Mit hastigen Zorn hat sie genehmigt warfen die Kischens von ihr Bett und einpacken seinen Tischdach, wo sie hat mitgebracht, nur der Chassene. Mathez hat gekickt auf ihr, wie er geschlugene Hände gekickt auf sein Ballabus. Chave hat er gebeten. Sie haben mich nicht mehr weiß. Chave hat gehe ich verpackten Tisch, doch alles schmattesiere, verbinden mit der Knüpp, in der Reuss, mit der Tararam, für das Tier. Sie hat gemacht Keulis, als alle schreien im Sonnherren. Ich hoffe, dich nicht dreht, mit einem Amsieren zusammen, hat sie gewollt. Ich habe keine Verstelle, weil ich wenig erarbeitet, um zu essen. Mattes hat probiert, bei ihr zu ziehen, mit dem Pack. Wie wüsste sich jetzt schleppen auf die Sanden, in einer Saar Schnee, hat er gefragt. Sie hat sich nicht gelassen verhalten. Matis ist geblieben sitzen und winklich häuschen, wie die Schuhe zu so stehen. Er hat sich geschämt für die eigenen Kinder. Schmeiß, schuhl, hat er gesagt, heuer, grüß mich, fahren, schlafen gehen. Er hat mit einer Saar treuer gezeugen, dem Meir, schraut, als der Grill hat er aufgehört, klug. Zu Morgens ist Schmühlmeier der Schames von Hektisch gekommen und gedicht geräuchert die letzten Stückchen von einem Chorke Papier aus. Zur Polizei gehe ich, Mattis, und bringe sie heim, hat er gesagt. Eine Weib-Turne ist am Laufen, also ist die Brawe. Schurend ist in einen reingekommenen Stieb, geschmort mit den Gnäsern und getreist. Sag sich nicht, schreibt Mattis, sie wird zurückkommen in der Reutze. Nachmittag ist gesessen im Bett und geschämt sich mit seinen Taten, wo es bringt ihm ein ganzes Leben Busche auf seinen Kopf, in Stüb, in Schule, in Kreide, zwischen Menschen und mit ihm. Er hat gehasst den Taten seinem, wo es er ihm Liebe gehabt hat von allem in der Welt. Tage der Pfarr, wo es er ihm so lieb gehabt hat, hat er nicht gekannt vertragen, wo es er bringt auf sich so viel Chard bis zum Busch ist. Matthias hat geguckt durch die scheibalerl zum himmel und gekneigt im steiern dacht sich hast der räuberstadt rachmonis gekriegen und es schleicht sich aus hat er ne wies gesagt kapitel 11 als nachmen in sald gewar uns 12 uhr in gedartun halben liegend willen mit der jof freie zu lieb sein die sälm schab es matthias war weggegangen zum ruf halten sich ein neues bewussttum mit den jingel mei am lamm mit ad stærge leub nachmenn i zelieb dem korp was er leikts jet teure i zelieb san davnen was er het zogt jede wort per sender gurnisch uprabendek und eber hipperndek wie andre jenglich de und macht es ein is er schut gewein abweg zu reichen nimp von der teure und mitnehmen im eber der derfer mit sir nein Er hat nicht gewollt machen von seinen Sintus, wo sehr allein ist, ein Dorfsgeier, ein gemeiner Mann, wo nicht er hat die Welt, nicht er wird um jene Welt, unteure in Unjüdischkeit. Er hat gewollt machen von ihm ein Landen, öfter ein Ruf, geh in die Gebrüge mit dem Sarg über die Dörfer, gejuckt von hinten, obgespott von Skuzim, hat aber zeitens geholt, wegen seinen Nachmitteln, gesehen, wie er wächst, so ist er Land, in der Buche, wie er wird er kussen für eine balabatische Tochter, auf der Kasse und er grübelt und schwebelt mit Jieden, Jiedem, und er geht mit dem Atel, und er kaputt ist, dennoch wird Nachmittag und er genimmt für ein Ruf in der Stuhl, alle Jieden gehen immer und gucken mit Abdulis und mit Klesmer, alle geben immer Kuvitob, der Sohn, in Streimel, in Seiden, immer Büschen, haut da drusch in schül alle jeden sinnen is pool von sein drusche er macht es steht bei der tier und hört sich zehn mit dem mu fragt man wer ist da jed bei der tier ein ehm mitzer da kennte mi sucht als du ist dem rufs foute können der bald baten ma hop von der misrach wand und fierenen ma auf zum belämmern suchen a du ist der foute wo so satasar großen sehen gebören und man bencht ihm, und man tut ihm unkauelt, und man ist ihm mit kann. Und Weiber und Weiberschülle kicken er ruf zu ihm von den kleinen Fensterlern, und sie so bencht er sich mit ihm, als soll ich sehen, sollen Gebäude und Seier-Männer ein solches Sein, wie Nachmittag ist. Und er nur auf jener Welt, als er kommt, und der schlechte Maler kommt zu sich, zu sein Käfer, mit der feierlichen Rot, in der Häuptung, Schreien und Zornen, Verwusst hast du kein Teuer nicht gelernt und verwusst hast du keine Jüdigkeit nicht abgehebt. Nein, du hast äußere Gewinn in Eitelkeit und Entstößen und dein Leben verbracht zwischen der Reile. Damals stellt sich er weg sein Sein in der Schule, in so Kaddisch nach ihm. Unter Gittermallochem kommen ein Schreie nun auf den Beisenmallchen suchen. Der Mann hat sein Sein mit Gadel gewöhnt zu Teure und zu Maßen Teufeln. Was du, es ist geglief, und wir wollten allein teurer gelernt. Und ein besserer Malach wird verschämt und stimmt. Und die Gittermaluche nehmen wir ihm unter die Hände und führen ihn mal rein in den Gernäden, wo es von Leuten ging, golden, teure Eidlsteine. Und sie setzen ihn mal weg auf einem goldenen Stil zwischen allen Zerdicken und großen Leuten. Und wenn die Zerdicken fragen, wer ist der proste Mann, wo so die Hose zu sitzen mit uns? Entfurt der Baskol, als du siehst Matis der Dorfskähe, wo Schotscheier ist ein gemeiner Mann, hat er mit Gerdel gewöhnt, wenn er Sühner landen in Erzadeg, und der Fahre ist er wehr zu sitzen zwischen den großen Leuten. In einer Marschabelsen Nachts hat Matis ungenümmend seinen Nachmitteln bei der Hand mit ihm gegangen zum Ruf ins Schulgassel. Er hat mit dem schweren Kuppen im Schepper im Federhäusch aufgegossene Hände wie in der Schule, auch nach geheißen des mir geheißen zu sein, und geküsst mir sie sie nicht mit der Hand, wie andere Tieren, nur mit dem Mäuel. Gittwoch, ja. Rebbe, in der maßeligen Woche hat er gewünscht ein bleibender Gestein mit der Recherin bei der Schwellen. Nach mir ja. hat er gekügt auf der Kürteste auf der Größe bis den Stub, wo es er gewün ausgeklebt mit breiten Tapetten und gele Blätter und hat blechene Ventilators in der obersten Scheiben. Die Wände sind gewohnt mit Fachern, beleuchtet mit Foren, gebunden und leider in den Sack. Ohne Schirr sind sie gestanden, das Foren kleine, mittlere Größe und gute Größe, wo sie brechen sich aus von Großkeit. Von Balken und der Maschiner Hänge leichte, er auch abgehangen mit der Sack, gebeugene Rehren, Rehrelech, Maschiner Blumen und Becherlech. Nachmittag probiert er zu erzählen, wie viele Lichter es können rein in der verplanteten Meneure, aber er hat nicht gekannt auszahlen. Von der Messrachwand von heimischen Augen haben zwei Leute verheben die vordersten Füße auf der Luches, geguckt in den gleichen Augen rein, seine rausgesteckten Züngen haben gewinkt zu ihm mit seiner blutigen Reutigkeit. Der Ruf in einer gebliebenen Sammeln im Schlafrock Er ist gesessen auf seinem niedrigen Vaterstil und gleich ihm in die Augen gekickt. Nachmittag hat er die Augen nicht gewusst, was zu tun mit sich in der fremden Scheinabestin steht. Der Riker hat er nicht gewusst, was zu tun mit der Eis gewachsenen Hände, wo sie in einer Eis gekrochenen Züllen lag und beinahe von der Eis gewachsenen Arbus einnimmt. ausgerissen in der Ellenbeugens. Wie damit hat er sich geschämt mit den Taten seinem, mit seinem Urmachnue. Er hat reingelegt, die Hände in dem Käschenes auch ausgenommen sei und wieder sei reingelegt. Er hat gefiel die Masse von den knäpplichen Rallateln. Das bist du, Rap Matisse Singl, hat der Ruf ihn gefragt. Nachmann hat zu spät am Urmachn getun als Jo und gefiel die Als er sehr begait sich untere kehrets der ruf und verricht de schabese gestreime wo er hat getrogen noch in schabese nacht um verreuchere lulke no kennst du bis lernen buche hat er gefrägt zibsch schon auf scher balmaluche stammle de gvnach no in um gewagktkeit hat mat es dat zelt von ruf wo s rab meier melamed zukt wegen sajingu und wegen de reise wo er hat im zu fregen Früher Gott, der nur ihr Rebbe, hat er verendet sein, schwer ausreden sich. Was der Rebbe wird heißen, also will ich dienen. Sof Kassett 2, Hemmschach Kassett 3